Biz keçən dərslərdə İmam Bərbəhir rəhməhullahın şərhüsünlə kitabını oxuyurduq və bugün inşallah onu davam etdirəcək Allah əsb. izni ilə buyurur rəhməhullah 8-ci başlıqda. Fəndur rəhmək Allah, kull mən səmiğtə min əhl zəməni qassa, fələ təəcələnnə və lə tədxülənnə fə şeyin minhuh, həttə təsələ və tənzurə. Həl təkəlləmə fihi əhədun min əshabin nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm, əv əhədun minəl uləmə. Buyur, rəhməhullah. Diqqət et, Allah sənə rəhm etsin. Hər biri danışdığın, hər biri söhbətini eşdiyin insanın, xüsusən də sənin zamanda yaşayanların sözünü qəbul etməyə çalışma, tələsmə. Və ki, onun sözünü qəbul edib həmin əmələ girəsən. Hətta o zamana qədər ki, soruşasan, öyrənəsən, biləsən ki, Peyğəmbər s.ə.v-in səhabələrindən və yaxud da alimlərdən kimsə bunu deyib mi bundan öncə? Bunu söylüyibmi, bunu əməl edibmi? FİN ƏSAB TƏ FİHƏFƏRAN ANHUM FƏTƏMƏSƏK TƏBİH Əgər görsən ki, həmin deyilən sözə qeyd olan kəslər, yəni səhabələr və yaxud da alimlərdən kimsə əməl edib və yaxud da onu qeyd edib, o zaman ondan sıx yaxış. Yəni qəbul et həmini kəlməni. وَلَا تَجَاوزْهُ لِشَيْءٍ وَلَا تَخْدَرَ عَلَيْهِ شَيْءًا فَتَسْقُتَ فِي النَّارِ Və səhabələrin və alimlərin dediklərindən o tərəfə keçmə, yəni həddini aşma və onların tutduğu yoldan heç bir yolu ondan üstün tutma. Əgər bunu edərsənsə, cəhənnəmə düşərsən. Diqqət eləyin bu əzəmətli kəlmələrə. Buyurur, rəhməhullah, sənə kimsə gəlib bir söz desə, təbii ki, dini məsələlər barəsində, onu qəbul etməyə tələsmə. Xüsusən də sənin zamanında olan insanlardan. Olsun ki, deməli, sənə xəbər gəlsin ön səndən öncəkilərdən, kitablar vasitəsindən və s. Və olsun ki, sənin zamanda yaşayanlar gəlib sənə müəyyən dini məsələlər söyləsinlər. Hansı ki, o Qur'anla sünnən insanı dəqiq bilmirsən və o zaman onu qəbul etməyə tələsmə. Buyurur Rəhməhullah, sənə gələn xəbərləri həmən Beyninə yazma, ona əməl etməyə çalışma. Əksinə, səvirlən onu öyrən, axtar, bunu sələt deyib-deməyib, edib-etməyib. Bu, gözəl və əzəmətli bir qaydadır və hər bir kəs üçün yol olmalıdır bu yol. Şəx nəyə görə qeyd edir, xüsusən də sənin zamanında, diqqət edin. Yəni, zamanımızda yaşayan insanlardan gələn fitnənin, bizdə öncəkilərdən gələn fitnədən böyüklüyü, əzəmətliyi nədədir ki? Xüsusən, deyil etdi ki, sənin zamanda olanları birbaşa qəbul etmə. Çünki səndən öncə ötüb keçən fitnələrə adətən alimlərə cavabları veriblər. Həmin fitnənin fitnə olduğu bəyan olunub. Həmin məsələnin batil olduğu bəyan olunub. Bakin, sənin zamanda baş verən olsun ki, alimlər tərəfindən bəyən olunmuyor və yaxud da bəyən olmub lakin sənə çatmıyor ümumiyyətcə hər zaman çıxan fitnə həmin zamanın əhli üçün həmin zamanda yaşayan insanlar üçün daha çox təsir edici olur lakin təsir zaman keçdi isə alimlərin onlara rəddi ilə və s. fitnələr soyuyur, sakitləşir itir bəzəndə ayırı şəhq edir xüsusən də Sənin zamanda baş verən fitnələrə. Və bu bizim hər birimizə aiddir. Hər kəs gələk diqqət etsin gələn xəbərlərə, işdiyi sözlərə. Səhabələr bunu deyibmi, buna əməl edibmi? Ya alimlərdən? Təbii ki, alimlər qəstə olunur sərəf alimləri. Kim bunu qeyd edib? Kim bu haqda danışıb? Əgər bilsən ki, sərəf alimlərin kimsə bunu deyib və yaxud da ondan şey, e, buyurur Rəhbunullah, sıx yapış, möhkəm yapış. Yox, əgər görsən ki, sələflərin yolun müxalifdir, o zaman ondan üz döndər, çekin və heç bir şeyi sələflərin dediyindən üstün tutma, sələflərin yolundan üstün tutma, hak yoldan üstün tutma. Yoxsa cəhənnəmə düşərsən. Bu əzəmətli kəlmələrin şərhində Şeyx Əhməd Yahya Necmi Hafzaullah buyurur. Rahmallah müəllif, təqaddəllə alə Allah bu kitabın müəllifinə rəhmət etsin. O həqiqətən ən xeyirli yola yönəldib bizi bu ilə, bu kəlməsi ilə. Yəni, bu kəlməsi xeyirli yola, gəlalət idi yönəldir. Və bu yolda Yəni, yolun nə olduğunu bəyəndir ki, o təənnidir, yəni tələsməmək. Bir şeyi eşdəndə, bir əməli etməzdən öncə tələsməmək. Hətta onun haqq olduğunu öyrənilə qədər. Bu da əsasən aiddir yeni məsələlərə. Sürək qeydir, bu aiddir yeni məsələlər, yəni yeni gündəmə gələn məsələlərə, yeni ortaya çıxan məsələlərə. Çünki qədim məsələlər aidındır. Qədim məsələlə aydındır. Yə Quran və sünnənin dəlaləti ilə və yaxud da zamanında yeni olmuş məsələlərə alimlərin rəyi ilə. Lakin yeni çıxan, ortaya çıxan məsələlərə girməyə tələsmə. Və edir, dövrümüzdə ən böyük baş vermiş fitnələrdən biri də İxvanül Müslüminin fitnəsidir. Həmçinin sururlərin Qutub elərin fitnəsidir. Və bunlar hamısı hizbi, yəni İxvan firqələrdir. Şeyx ki adlarını qeyd edir, Sururlər, Qutublar və İxvanlar hamısı zamanımızda məşhur olan firqələrdəndilər, cemaatlıqlandılar və əksərində siyasi cemaatlıqlardır. Və buyurur, onlardan sənə isə bir xəbər gəldiyi zaman, onların sənə nəyisə öyrətdiyi zaman o zaman dur, tələsmə, onların sözünü qəbul etməyə Hətta öyrənəsən ki, və bilərsən, bundan öncə, alimlər bunu deyiblərmi, onların dedikləri sələf mənhəcinə uyğundur, yoxsa yox? Və buna görə də əksər yolunu azan kəslər, diqqət edin, elimsizcə sözləri, yəni onlara gəlmiş xəbərləri qəbul edən kəslərdir. Öyrənmədən, təsabbut etmədən, Yəni, dəqiqləşdirmədən xəbərləri qəbul edirlər və şübhələrə düşürlər. Ona görə gərək, hər kəs özündə bir səd qoysun ki, gələn xəbərlər, əgər doğru deyilsə, o səddə dəyilsin və düşsün yerə. Yəni, onu birbaşa qəbul etməsin, beynində yazmasın. Bu əzəmətli qaydanı hər kəs özünə tətbiq edərsə, o inşallah bu fitnələrdən qoruna bilər. O kəslər ki, asanlıqla qəbul edir və bu zamanımızda məşhurdur. Və nə bu haqda sual verənlər, nə çox soruşanlar və bundan daha çox soruşmadan fitnələrinin arxasınca gedənlər. Şübhələrə düşdükdən sonra gəlib soruşanlar çoxdur. Soruşmadan fitnələrinin arxasınca gedənlər daha çoxdur. Ona hər kəs gərək dini üçün ehtiyatlı olsun. Dünya məsələlərində Hər kəs öz işinə ehtiyatlıdır. Kimsə xəstələnində ən gözəl həkim axtarır. Öyrənir, soruşur, ən gözəli olsun, həmin öz işində uzun müddət işləmiş olsun. Məqsəd nədir? Doğru-düzgün müalicə getsin deyə. Və yaxud da kimsə evini təmir elətdirəndə ustanın ən gözəlini axtarır. Evi gözəl görüksün deyə. Və yaxud da tez xərəb olmasın deyə. Yəni, insan əgər dünya işlərinə bu qədər ehtimam edirsə, dünya işlərinə bu qədər dəqiq yanaşırsa, dini işlərində neyə görə dəqiq yanaşmasın? Neyə görə dini işlərində hər bir şeyi qəbul etsin, hər bir kəsdən qəbul etsin? Allah subhanə və taala bu elmi alimlərə verib. Peyğəmbər sözüm hədisində buyurur, Peyğəmbərlər özlərindən soraya Nə bir dinar, nə bir dirhem tərk etmirlər, miras qoymurlar. Lakin elm miras edirlər. Alimlər peyğəmbərlərin varəsələridir. Peyğəmbərlərin varisləridir. insan gərək din işlərində alimlərə qaçsın. Əsasən də mütaqaddim, yəni daha e, Peyğəmbərə daha yaxın vaxtda yaşamış alimlərə və sonra ondan sonra gənlərə, sonra ondan sonra gənlərə Və şeyh tənbih edərək qeyd edir, mən sizi bir daha, bir daha çəkindirirəm tələsməkdən. Yeni məsələləri qəbul etməkdə və yaxud da onunla hökum verməkdə tələsməkdən çəkindirirəm, deyə buyurur. 9-cu başlıqda... 9-cu başlıqdan öncə həmçinin şəx buna dəlil olaraq əsr surəsini gətirir. Buyurur Allah əsr surəsində Və li əsr l l xusur, İllə ləzina əmənu və amilu salihəti və tevasavu bil xəqqi və tevasavu bil sabr Və ayə açıq aydın dəlildir qeyd olunmuş əsələyə. 9-cu başlıqda İmam Berbəhər rəhməhullah buyurur Və ələm əndəl xuruj əni təriq ələ vəcəyin Bil ki, hak yolundan azmak iki qisme bölünür. Yəni insanlar iki cür, iki formada hak yolundan əzə bilərlər. Əmə əhəduhumə fərəcdun qadzəllə əni təriq və huvə lə yuridu illəl khayr Fələ yoxdədə biz illətihi, fəinnəhu həliq. Birinci o insandır ki, o xeyr istəyir, yəni haqqa çatmaq istəyir, Allah üçün çalışmaq istəyir, lakin yolunu azıb. Lakin yolunu azıb və onun, bu məsələdə ona tabi olunmaz, bu məsələ ondan götürülməz. Çünki o həlak olub. Çünki o həlak olub, yəni həmin məsələdə o Artıq Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə nüxalif çıxır. <coughs> və ikinci haqqında buyurur, Vəra cülün, ənidul haqq, Və xaləfə mən kənə qəbləhu minəl muttəqin. Və ikinci kəs odur ki, o haqqı inkar edir və özündən öncə yaşamış təqva sahiblərinə, təqva əhlinə nüxalif çıxır. Və hua zallu muzul şeytanun mərid. Və o zəlalətdə olub, başqalarını zəl zəlalətə sürükləyən haqqdan uzaq olan şeytandır. <yoslular> Haqiqan ala man arafahu ən an yuhziran nase minhu ve yubayyana lahum qissatuhu la an la yaqa fi bid'atihi onu tanıyan, ya yani onun bu vəziyyətdə olduğunu, bu əqide üzərində olduğunu bilən hər bir kəsə vacibdir ki Onun halını insanlara bəyan etsin ki, heç kəs onun biriyyətinə düşüb həlak olmasın. Bu, 9-cu başlığın şərihində imam Şəhəməd Həfzəhullah buyurur. İmam Bəhəri birinci kəs haqqında buyurmuşdu ki, Birinci disim insanlar olardır ki, haqdan azan insanlar onlardır ki, xeyr istəyir, lakin müəyyən məsələlərdə zəlavətə düşüb. Xeyr istədiyi halda, yəni din üçün çalışdığı halda müəyyən məsələlərdə zəlavətə düşüb və ona ardınca gedilməz, çünki o həlak olub. Qoyrur Həfzahullah, yaxşı olardı ki, həlak olub sözün yerindən deyərdir ki, əgər tövbə etməsə həlak olar. <coughs> Çünki ümumən şəriyyəti yaşayan, lakin müəyyən məsələlərdə zəalətə düşən insan şək yoxdur ki, onun zəalətindən aracaq edilməz. Həmin məsələdə o, yəni batı üzərindədir. Lakin ümumən haqqın üzərindədəsə, inşallah tövbəyə müəssər olar. Və şək qeyd edir, yaxşı olar ki, qeyd edərdir ki, əgər tövbə etməsə, o hələk olar. Və buna dəlil olaraq, yəni İmam Bərbəhar gətir, rəhməhullahın gətirdiyi bu məsələyə dəlil olaraq, Şeyx Əhməd məşhur bir qistəni gətirir, i̇bn Məsuddan rəvayət olan məşhur bir qistəni gətirir və qistəni olduğu kimi sizə oxuyuram, çünki çox əzəmətli faydalar var bu qistədə. Mənə əxbərə bihi əmr bin Yahya bin Sələmə Qalə əbi Əbiyyü həddif Ən Əbiyyü qal Künnə nəcis Ələbəli Əbdullahi ibn-i Məsud Qabla salatu Buyurur e, Yəhiyyə Əmr ibn Yəhiyyə ibn-i Sələmə Rəhməhullah Atam mənə xəbər verdi ki Ona da atası xəbər verib ki Yəni rəvayət kimdən gəli? Sələmə Sələmə radiyyələ anhundan Yəni babasından Əmrın babası kimdən? Sələmə, radiyallaha ənudan. Buyurur sələmə, radiyallaha ənudan. Biz Abdullah İbn, İbn, İbn Məsudun qapısında oturardıq. Qapısında oturub gözləyərdik ki, o namaza çıxanda onunla bərabər gedək namaza. Diqqət edin. Yəni, bu revayətin hər kəlməsində əzəmətli faydalar var. Böyük alimlər belə özlərindən daha böyük alimin qapısında oturub gözləyərdilər ki, onunla bərabər namaza gətsinlər, yəni həmin vaxt ərzində ondan istifadə etsinlər. Ondan elm alsınlar. Yəni alimlərdən necə istifadə edirdilər? Necə vaxtlarının qadrını bilirdilər? Ya buyurur: "Kunnə neciz Abdullah ibn Mesud qabla salatə ağadət, fəizə xərcə məşəynə məəhu Fəcəənə Abu Musa al-Əşəri fə qəl axrəc əleykum Abu Abdurrahman. Yəni biz bir dəfə də belə oturub gözlədiyimiz zaman Əbu Musa əl-Əşəri səhabi Allahunə razı olsun gəldi və soruşdu ki, Əbu Abdurrahman çıxıb mı? Yəni Əbu Abdurrahman kimdir? Abu, Abdullah ibn Mesud. Kunyəsi Əbu Abdurrahmandır. Əbu Ab, e, Abdurrahman çıxıb mı? Fə qulnə Dedi ki, yox. Fecələsə mə'anə hətə xaraç bizimlə oturdu hətə çıxana qədər baxın səhabənin ədəbinə əxlaqına alimlərlə hər kəs səhabədir hər kəs elm sahibidir lakin onların bir-birinə rəftar üslubuna baxın qapını döymədi çağırmadı lakin oturdu gözlədi o çıxana qədər fələmə xaraç fəqumnə ilə cəmiən Çıxtığı zaman hamımız ayağa kalkdıq. Fəqalləhu əbə Musa əbə Müsə el-əşəri radiyallərin hə ona dedi, Yə əbə Abdirrahman, İnni raeytu fil məscid, ənifən əmran ənkərtuhu. Ey əbə Abdirrahman, mən biraz öncə məsciddə bir hadisə ilə rastlaşdım. Hans ki, onu bundan öncə bilmirdim, ilk defə gördüm. Ve ləm əra, velhamdülillə illə khəyir, Lakin mən bunu yalnız xeyrəməl gördüm, yaxşı iş kim gördüm. Qal, fəmə hua? Abləb ibn-i məsələdə radiyalların soruşdu ki, o nədir? Yəni, gördüyün nə idi elə? Fəqal, eni işdə işte fəsətəra. Əgər yaşasan, yani gedib çatsan, <coughs> yəni gedib məsələ çatsan, özün görəcəksən. Yəni, onlar bu əməllərin üzərində davam edirlər. Qal, rəyətü fil məsəl qavməm? Hilaqan, cülusən, yəntədirunəs-salət. Gördüm ki, məsciddə insanlar dəstə dəstə oturublar, dairə şəkilində, halqalar şəklində və namaz gözləyirlər. Fikull hələqətin rəcul Və hər bir halqanın, hər bir dəstənin üzərində, yanında bir kişi durub. O fi əydihim həsa Və onların əllərində xırda kiçikdaşlar var. Fəyəqulu, kəbbiru miyət. Və onların hər bir dəstənin yanında duran kişi onlara deyir, Yüz dəfə təkbir edin. Yəni Allah-ı Ekber deyin. Və onlar da yüz dəfə təkbir edirlər. Yəni Allah-ı zikir edirlər. Fəyəqul həllilu miyə. Fəyuhəllilu miyə. Və sonra deyir, yüz dəfə təhlil edin. Yəni La iləhə illəlləh deyin. Və onlar da yüz dəfə təhlil edirlər. Fəyəqul səbbihun miyə. Fəyusəbbihunə miyə və sonra deyir, 100 dəfə, subhanallah deyin, təsbih edin və onlar da 100 dəfə təsbih edirlər. Qal, Fəmədə qultə ləhum? İbn Məsud radiyallahu Əbu Musa radiyallahu deyir ki, sən onları nə dedin? Yəni, onların bu əməlini gördüyün zaman nə dedin? Qal, Mən qult ləhum şeyən? İntidaran rəyükə və intidaran əmrük. Deyir ki, mən onlara heç nə demədim sənin rəyvi və sənin Əmrivi gözlədim onun üçün Yəni baxın Alimlərin ədəbinə Əgər bir şey bilmirdisə Özü hökum vermədi Tələsmədi hökum verməyə Əksinən bu məsələni daha yaxşı bilən birisinin Əmir verməsini, hökum verməsini Bu məsələ haqqında rəyini Gözlədi Nəyin gözlədi əksinə yəni, Bu məsələ haqqında hökum verməsi üçün Getdi ona xəbər verdi Yəni haqqı öyrənməyə, axtarmağa çalışdı hər bir elm tələbəsinin, hər bir elm ardınca gedən insanın xüsusiyyəti olmalıdır. Bilmədiyi bir məsələyə rast gələndə onu axtarsın, araşdırsın, gözləməsin ki, kimsə, birinci odur ki, o məsələyə girməsin, hətta yaxşı iş görsə belə, Ab Musa, radiyallahu anh, onu yaxşı bir əməl kimi zənn etdi, lakin onlara qoşdub əməl etmədi. Sonra da ki, kimsə buna hökum versin, ona xəbər gəlb çatar. Özü getdi, araşdırdı. Çünki yeni bir iş idi. Bundan öncə görməmişdi. Buyurur İbn-i Məsud radiyallahu Qal əmərtəhum Ən yə'tu siyyətihim və dəməntə ləhum Ənnə lə yudu'a Ən lə yudu'a həsinətuhun <coughs> Dey, onlara nəyə görə demədin ki, Yəni, kəşk ki, deyəkdən ki, siz oturun bundansa öz günahlarınızı sayın. Və siz əgər günahlarınızı saysa, mən sizin həsənətlərinizin, yəni yaxşı əməllərinizin itməyəcəyinə zəmanət verərəm. Yəni, ki, belə deyəkdən onlara. Yəni, onları bu əməldən çəkindirərdin və onlara bu gözəl bir əməli öyrədərdin. Cəmaatla oturub zikr etməkdənsə öz günahlarınızı sayın. Yani günahları sayın tabii ki ondan çekinin. Summa ma da umadina ma'ahu hatta ata hilaqe <gülüyor> min tilka halaqatan min tilka al-hilaq buyurur sonra geldik hamımız beraber mescide hatta İbn Mesud radıyallahu anhu bu halqalardan birinin yanında dayandı feqal ma hada allazi arakum tasnaun Bəs onlardan soruşdu, bu nə əməldir, nə edirsiniz belə? Qalu, ya əbədə rəxman, həsan, nə uddu bihi ət-təkbir və təhlil və təsbih? Dedilər ki, əbədə rəxman, əbədə rəxman kimdir, dedik? İbn Məsud, radiyallahu anhü. Dedilər ki, əbədə rəxman, bu daşlardır, kiçik daşlardır, biz bundan təkbir edirik, təsbih edirik, təhlil edirik, yəni Allahı zikr edirik. Təkbir dedik nədir? Allah haqq təhlil La ilah ilə Allah Təsbi Subhanallah Qal Fəuddu seyyətukum Fəənə daminum Ən lə yuduə minə həsənətikum şeyə Məsud rədələni Allah dedik ki, siz bundansa oturun öz günahlarınızı sayın və mən Sizin yaxşılıqlarınızın itməyəcəyinə zəmanət verərəm, əgər günahlarınızı saisazmıq. Vəyhəkum, yə ümmətə Muhəmməd. Sonra davam etdi sözünə, bay olsun sizin halıza, ey Məhəmmədin ümməti. Yəni, qəst edir o xalqalarda oturanı. Yəni, bütün ümməti deyil, yalnız o xalqalarda oturanları, oturanları qeyd edir. Mə əsrə ə hələkətkum. Siz nə tez hələkə olununuz? Yəni nə tez zəlatə düşdünüz. Həulay əshabun-nəbiykum sallallahu əleyhi və səlləm mutavəfirun. Siz nə tez həlak oldunuz, nə tez zəlatə düşdünüz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səhabələri hədisin aranızdadır. Yəni Peyğəmbər sallalləmin vəfatına uzun vaxt keçməyib və buna davam edir sözündə. Bu hədis yəbu. Ləm tubla Baxın, pəyəməstəsinin paltarları hələ çürümüyüb, cırılmıyıb. Və əniyyətü, ləm təqsə, onun qabqacaqları həlç sınmıyıb. Yəni, pəyəməstəsinin vəfatından çox az bir vaxt keçib. Siz nə tez həlakı oldunuz, nə tez zəlatı düşdünüz. Və ləzi nəfsi biyədi, innəkum lə'alə millətin hiyə əhddə min milləti Muhamməd. Al, müfəttəxu və bəllalələ sonra olaraq kəsərli bir cavab verir. <coughs> Nəfsim əlində olana and olsun ki, yəni Allaha and olsun ki, ya siz Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmdən daha doğru bir yoldasınız. Peyğəmbə sallallahu aleyhi bunu bilmirdi, zəlavətdə idi və siz doğru yoldasınız. Və təbii ki, bu mümkün olmayan bir şeydir. Mümkün olmayan bir şeydir. Ya da siz zəlavət qaplarını açmısınız. Təbii ki, doğru olanda budur. Birincini onlara demiş nəyə görə? Mümkün olması ə, mümkündürmü bu? Ona görə mi? Yox. Sadəcə onlara bəyan etmək üçün ki, həqiqətən sizin etdiyiniz əməl, doğru əməl deyil. Siz bəyəməsindən üstün olabilməzsiniz. Haqq yolunda ondan daha doğru olabilməzsiniz. Lakin bu, onlara inkar etmək üçün, onların əməllərini inkar etmək üçün demişdir. Buyurur, ya da siz zəlavət qapıları açımsınız, hansı ki onların vəziyyəti, halı bu idi. Onlar zəlalət qaplarını açmışlar. Sonra buyurur, radiyallaha anhu, Vallahi Wallahi, wallahi yə Əbəbdürəxmən, mə əradnə illə xeyrə. E, həmin insanlar, halqada oturan insanlar dedər ki, ey Əbəbdürəxmən, Allaha onda olsun ki, biz yalnız xeyr istəmişdik. Yəni, bunu Allah rızası üçün etmişik. Niyətimiz pis deyil. Baxın, bu Cəbrolət sahibi olan aləmin kəlmə ona rədd cavabına, onlara olan cavabına buyurur. Bakam min muridil xeyri ləm yusəb. Çox-çox xeyir istəyənlər xeyirə çatmıbılar. Yəni əsas məsələ dində xeyir istəmək deyil. Əsas məsələ xeyri şəriətin buyurduğu kimi istəməkdir. Xeyir istəyənlər çoxdur. Lakin çox xeyir istəyənlər öz xeyirlərinə çatmıbılar. Ona görə ki Rasulullah s.a.v-in sünnətinə uyğun istəyəməyiblər o xeyri, öz ağıllarına uyğun istəyəməyiblər ona görə. Və buyurur, çox xeyr istəyənlər o xeyrə çatməyiblər. İnnə Rasuləllahi s.a.v həddəsənə ənə qəvmən yəqraunəl Qur'an, lə yətəcavaz təraqiyəhum. Və sonra onlara bu dediyi sözlərə, Dəlil olaraq Peyğəmbər s.ə.və hədisini söylüyür və buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu, elə bir qövm insanlar olacaq ki, onlar Quran oxuyacaqlar, lakin Quran onların boğazlarından aşağı keçməyəcək, yəni qəlblərindən keçməyəcək Quran, lakin yalnız dillərində olacaq. Vəymullah, mə ədri, lə əllə minkum. Allaha and olsun. Ola ki, sizlərin əksəriyyətiniz onlardansınız. Yəni, Peyyəməsəmin vəsb etdiyi, Quran boğazlarından keçməyəcək insanlardansınız. Və kimlərdir o Quranı keçməyəcək insanlar? Xəvar izləri vəsb edərək, Peyyəməsəm demişdi. Və ilk bidiyət edənləri də, e, e, İbn-i Məhsud dedi ki, siz onlardan olmağınızı zənn edirəm. Sümmə təvəllə ənhum. Sonra onlardan üz döndərdi, getdi. Yəni, onlar haqqı bəyan etdi və sonra onlardan üz döndər getdi. Fəqəli Amr ibn Sələmə Amr ibn Sələmə yəni, hədisi rəvayçilərindən biri deyir ki Ra'inə əmmət ulaikəl xiləq yuta'inunə yovma nəhravan məl xəvaric Həmin haləqalarda oturanların əksəriyyətini nəhravan günü xəvaricilərlə bərabər döyüşdüyünü gördük. Yəni, xəvaricilərin tərətində gördük. Yəni, səhabi onlar haqqında dedi bu kəlməni, çünki Peyyəməs Əminən dəlil eşitmişdi bu sifətli insanlar üçün. Və Əmr bin Sələmə, rəhməhullah, deyir ki, mən onların əksəyətli xəvaricilərindən bərabər gördüm. Nəhravan günü, Nəhravan günü haqqında keçəncəsiz danışmışsınız. Hansı gün Nəhravan günü? Əli radiyallaha ənhunan. Əl-Vəridiyyəlla anı arasında baş verən hadisələr təbii ki o hadisələrdir ki ən əsas fitnəni törədənlər Xavariclər idi. Hər iki tərəfdən fitnə törətməyə çalışanlar Xavariclər Necə ki bunun haqqında keçən dərslərdə bəzi dəlillər oxuduq. Hədisi ə, İmam Dərmi rəhməhullah rəvayət edib, daha doğrusu bu rəvayəti, bu qissəni İmam Dərmi rəhməhullah rəvayət edib, öz ə, yəni Sunə kitabında nəql edib. Bu hədisdə çox əzəmətli e, faydalar var. Və sadəqcə, yəni, vaxtımız yetməz ki, onların hamısını sayıq, lakin bəzi mühüm nöqtələrə toxunsaq. Ən birinci faydalardan biri munkəri inkar etməyin vacibliyi. Lakin, munkəri inkar etmək Biz öncəki dərslərdə toxunmuşduq bu məsələyə. Bəzən qəlblə, yalnız qəlblə, bəzən qəlb və dillə, bəzən qəlblə və dillə və əməllə vacib olur. Lakin hər zaman hər bir kəsə əllə və yaxud da dillə vacib olmur. Həmçinin elm tələb, tələbinin, tələb edənin, yəni elm tələbəsinin elm öyrənən kəsin ədəb aid burada çox dəlillər var. Əbun Məsə Əşər radiyallahu etdiyi hərəkət, müraciət forması, həmçinin digər səhabələrin İbn Məsud radiyallahu anhunun gözləməsi, onunla bərabər məsəqələri elm alma üçün bərabər getməsi, həmçinin alimlərin alimlərə olan gözəl ədəb əxlaq üslubları, Həmçinin bidətə cahillərin düşməsi, elm sahiblərinin bidətdən uzaq olması. Baxın, Əbu Musa radiyallahu anhü bidətə düşmədi, çünki elm sahib idi. Hətta həm konkret bir məsələ haqqında, yəni müəyyən bir məsələ haqqında elmi olmasa da və yaxud da icdad etməyi bacarmasa da və yaxud da icdad etməsə də, ümumiyyət bidətə düşmədi. Lakin biriyyətə kimlər düşür? Cahillər düşür. Cahillər düşür. Və cahillərdən də hər kəsin sözünü araşdırmadan qəbul edən insanlar düşür. Onlardan da hər biri, əgər ağıl sahibi olsa idilər, Əb Musa radiyallahu anhu kimi axtararla, araşdırarla həmin məsələni etmədən. Çünki onlardan öncə bunu edən olmamışdır. Çünki cahil kəs Elə düşünür ki, həmin əməl xeyr əməldir, yaxşı əməldir. Allah yaxınlaşır bu əməldən. Lakin bilmir ki, onun etdiyi bu əməl onu cəhənnəmə sürükülür. Həmçinə hədisdə açıq ailindəli vardır ki, kim əgər bilmirsə, müəyyən bir məsələ, məsələni gəlir o məsələ hakkında sussun, hökum verməyə tədəsməsin. Əksinə, alimlərə, elm sahiblərinə müraciət etsin. Həmçinin hədistə insanları yaxşı əməllərə yönətmə, yaxşı əməllərə irşad etməyə dəlil var. Necə ki, İbn Məsud onlara daha xeyirli əməli öyrətdi, onlara həmin bidiyyəti tərk edib, daha xeyirli əməllə, yəni öz günahlarını saymaqla məşğul olmalarını öyrətdi. Həmçinin hədistə alimlərin sözünə qulaq asmayanların, alimlərin sözünü dinləyib ona əməl etməyənlərin həlak olmalarına dəlil var. Əgər kim sələfin sözünü, sələflərin sözünə qulaq asmırsa, dinləmirsə, qəbul etmirsə, onların həlak olması labüdtdür. Necə ki Amr bin Seləmə qeyd edir ki, o halqalarda oturanların əksəriyyətini xavaricilərlə bərabər gördüm dəhrəvan günlərdə. Çünki onlar İbn-i Məsudu Radiyyəl Ahun bu hikmətli sözlərindən dərs almadılar, ibrət götürmədilər. Və həmçinin hədisdə ən əzəmətli olan ibrətlərdən biri də, hansı ki, bu hədisin, bu rəvayətin bu yerdə gəlməsinin də əsas məhsədi budur. Əməllərin qəbul olması üçün iki şərt var. Birincisi, ixlas. Allah üçün olması. Necə ki, həmin insanlar da bunu edirdilər. Deyirik ki, biz xeyr istəyirik. İkinci nədir? Peyyambə s.ə.v. sünnəsinə uyğun olsun. Nə? Al-iqlas və ittibə. İkinci, iqlas olsun, ikinci ittiba yəni Peyyambə s.ə.v. sünnəsinə uyğun olsun. Əgər uyğun olmazsa o əməl qəbul deyil, o əməl batildir. Hətta iqlaslı olsa belə, Allah üçün edilsə belə. Və hər bir bidət əhliyi etdiyi əməli Allah üçün edir. Hər bir bidət əhliyi etdiyi əməli Allah üçün edir. Və elə bilirlər ki, böyük islami işlər görürlər. Lakin ona, əgər tövbə edə bilməsələr bu dünyada, axirət günü görəcəklər ki, etdikləri hamısı puçiymiş. Və hədistə açıq aidən bu məsələyə dələt var. Çünki tərbiri xeyr istəyən kəs, həmin xeyirə çatmır. Yəni açıqca desək, xeyir istəmək əməlin qəbul olması üçün kifayətli deyil. Kifayət etmir. Və bu iki şərti, yəni iki şərtə, yəni əməllərin qəbul olması üçün lazım olan iki şərtə, yəni ikhlas və ittibaya bundan başqa da çox-çox çox hədislər və ayələr əlaqə edir. Yəni səsiz hesabsız bu hafta, Quranda və sünnədə dəlillər. Lakin əgər kimsə etdiyi bir dəftdən tövbə edəsə, şək yoxdur. Allah-u əmətə tövbələri bağışlayandır və ona görə də insan gərək çalışsın ki, elm öyrənsin ki, müvəffəq olsun tövbəyə. Cahillər adətən tövbəyə müvəffəq olabilmirlər. Cahil olub bir dəftdə düşən kəs tövbəyə müvəffəq olabilmir. Bu, birinci qism insan haqqındaydı. Birinci qism o kəs idi ki, o, Xeyr istəyir, lakin zəlavətə düşüb. İkinci qism insan odur ki, o haqqı inkar edir. Və o kəs haqqında buyurur İmam Bərabəhə Rəxmə Allah, İkinci o kəsdir ki, o haqqı inkar, yəni, inkar edir və özündən öncəki müttəqilərə, yəni təqva sahiblərindən müxalif olur, zid çıxır. Və hua lallun, mudl. O zəalatə düşüb başqalarını zəalat zəalatə sürükləyən, haqqdan uzaq olan şeytandır. Və onu tanıyan hər bir kəsə vacibdir ki, insanları ondan çəkindirsin ki, heç kəs onun zəalatına düşüb həlaq olmasın. Bu buyurur bu kəlmələrin şərhində e, şeyx Əhməd Həfzəhullah. Hər bir haqqı bilən kəsə vacibdir ki, vacibdir ki haqqı öyrənsin və öyrətsin və ona əməl etsin. Diqqət eləyin, hər bir haqqı bilən kəsə vacibdir ki, öyrənsin, əməl etsin və öyrənsin, əməl etsin və öyrətsin insanlara. Niyə? Öyrənirsəm, özün düşməmək üçün. Təbii ki, haqqı bilən gərək ona da əməl etsin, çünki bizə əmr olunub. Və öyrədirsən ki, başqaları da bu zəlalətdən uzaq olsunlar. Və həmin kəsin halının bəyan olması, yəni bu e, zəlalətə düşmüş insanın və yaxud da insanları zəlalətə çağıran insanın halının başqalarına bəyan olması e, qeybət deyil. Bəzən rəzi bidət əhli onlara rəd cavabı qaytaranlar haqqına deyirlər ki, qeybət edirlər. Lakin, əksinə bu qeybət deyil, əksinə vacibdir ki, hər bir kəsə bunu qeybət Bəyan etsin və biz bilirik ki, qeybətin icazəli növləri var. Daha doğrusu, qeybətdən olmayan növləri var. Və bu da ö, nö, həmin növlərdəndir ki, əgər kimsə birinin zəalətdə ol, ö, olduğunu bilsə və yaxud da onun başqalarını zəaləti dəvət etdiyini görsə, hər kəsə onun halını bəyan etsin və bununla qeybət etmiş yox, əksinə əcər qazanmış olar. Həmçinin Bəzləri, bəz bidət əhli iddia edirlər ki, bidət əhlinə rəd cavabı qaytarmaq ümuməti parçalanmasına səbəbdir. Və kimlər bidət əhlinə rəd cavabları yazırlarsa, onlara yəni, ümuməti parçalayan adları verirlər. Lakin əslində, onların bu sözləri batildir. Çünki... Peyğəmbər s.ə.v. ümməti zəlalət üzərində toplanabilməz. <gülüyor> haqq olan kəslər yalnız haqq üzərində toplanmalıdır. Haqq üzərində birləşməlidirlər. Və buna görə də vacibdir ki, onlara rəcqabları yazılsan. Və çox sələf alimlərimiz var ki, onlar bu işlə məşğul olurlar və günümüzdə də bu cür alimlər mövcuddur. Səni, İbn-Teymir rəhməhullah, bidət əhlinə, Rəd cavabı yazmaq da ən məşhur olan alimlərdən biridir. Və haqqın bəyan olunmaması, bidiyyət əhlinə rəd cavabları verilməsi, verilməməsi əksinə ümməti parçalayan səbəblərdəndir. Çünki müxtəlif əqidədə olan insanlar heç zaman birləşə bilməzlər və bu halda onsuz ki, artıq onlar parça parçadılar. Əksinə, onlara rədd etmək, onların halını bəyan etmək lazımdır ki, ümmət haqqı üzərində birləşsin. Həmçinin haqqı, haqqı bəyan edib, onlara inkar etmək cihadın batilliyinə gətirib çıxarır. Yəni, cihadı aradan götürməyə gətirib çıxarır. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur, Yəyyəl-Nəbi, cəhidül -kuffə, kuffərə vəl-münafiqin vəqlid aleyhim və məqvahum cəhənnəm və bi səl -məsir. Tövbə surəsinin 73-cü əsrə buyurur, Ey Allahın elçisi, ey Peyğəmbər, kafirlərlə, münafiqlərlə cihad et və onlara qarşı şiddətli ol. Onların yeri cəhənnəmdir, ora nəfis yerdir. <coughs> Həmçinin Peyğəmbər səsinin hədisində buyurur, <coughs> Lə yəmnaənə əhədəkum heyətən nəs ən, yəqul, ə, ən yəqulə bi xəqqin in rəəhu əu şəhidə. Bu hədsində təyəmə səsən buyurur, sizlərdən heç kəsə insanların heybəti, onların çoxluğu və yaxud da onlardan ar etməniz mane olmasın bir münkəri, yəni batil olan bir işi gördükdə və yaxud da onu şahidi oluqda ona ona inkar etməyinizə. Yəni əgər bir batil işi görürsənsə ki, görürsənsə və yaxud da onu şahid, şahidlik edirsənsə, o zaman ona inkar et, Kim, birisindən utanma insanların çoxluğundan çəkinmə, onlara haqqı öyrət, bəyan et. Bu, yəni, Əb-i Səhidlə Xudurədən, Əxudurədən, radiyallahu anhudan, radiyallahu anhudan, peyaməsəmdən rəva etdi, səhih hədistdir, ədisi İmam Əxməd, rəhməhullah, Müsnədə kitabında rəva edir. Həm üçün, peyaməsəmdən başqa bir hədistində buyurur, Lə ənə Allah mən əvə muhtəfə. Bidətçiyə sığınacaq verənə Allah lənət etsin. Əgər kimsə bid birinin bidət etdiyini görərsə, onun bidətinə susarsa, göz yumarsa, ona sığınacaq verərsə, onun bidətinə yayılmasına köməkli edərsə, bunlar haqqında Peyyəmbar Səsəmin şiddətli hədisləri vardır. Lakin bilmək lazımdır ki, munkəri inkar etməyin şərtləri var. Hər kəs istədiyi kimi, istədiyi şəkildə munkəri Yəni, pisliyi, batili inkar edə bilməz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkinməyi bizə çox hədislərində buyurur. Həmçinin Allah Allah-u səbələlə, Quran-ı kərimdə. Lakin bunun yəni, həddi hüdudu var, şərtləri var. İstənilən formada olunur. Birincisi odur ki, gərək Haqqı bəyan edib, haqqa dəvət edib, pislikdən çəkindirən insan ixlaslı olsun. Bu, ən birinci şərtidir və bütün əməllərin şərtidir. Bütün əməllərin şərtidir ki, insan ixlaslı olsun, ehtiyi əməli Allah üçün etsin, Allahdan digər üçün etməsin. Və kimsə, əgər Allahdan qeyrisini qəst edərsə, təbii ki, onun əməli batildir və əməli onun cəhənnəmə sürüklənməsinə səbəbdir. İkinci şərtidir alim olsun həmin məsələdə. Bütün məsələlərdə olmasa da həmin məsələdə elm sahib olsun. Cahil cəsinə inkar etməsin. Necək hədisdə göründü, daha doğrusu, rəvayətdə qeyd olundu. Əbu Musa Əşəri danışmadı o haqda. Əksinə, alim sözünü gözlədi. Çünki, Hər bir məsələ haqqında, yəni munkəri inkar etmək üçün, insanın həmin məsələdə heç olmasa, elm sahibi olması vacibdir. Çünki əgər cahil <coughs> munkər gördüyü bir şey inkar edərsə, təbii ki, daha böyük fitnələr çıxmasına səbək olacaq. Ya onu şəriətə zid bir şəkildə inkar edəcək, olsun ki, yumşaqlıq əvəzən şiddətlik edəcək, şiddətlik əvəzən yumşaqlıq edəcək. Lazımı dəlləri gətirə bilməyəcək. İnsanları ondan çəkindirmək əvəzinə, insanların onun üzərində möhkələm, möhkəmləməsinə səbəb olacaq. Həmçinin münkarın inkarının, yəni pisliyi inkar etməyin ən əzəmətli şərtlərindən biri də həmin pislik inkar olunduğu zaman onun yerinə ondan daha böyük gəlməməsidir. Buna da yenə alim iştihadına ehtiyac var. İştihad etsin, baxsın, görsün, görək. Əgər onu inkar edərsə, onun yerinə daha şiddətlisi, daha böyük bir fəsad gələcək yoxsa yox. Əgər daha böyük bir fəsad gələcəksə, bu zaman onu inkar etmək haram olur. Ona görə də münkəri e, inkar etməyin halları var. Əgər İnkar edli, həmin munkər, yəni həmin pislik aradan göstəriləcəksə, artıq vacib olur. O zaman vacibdir. Əgər azalacaqsa, əgər munkəri inkar etməklə, həmin munkər, munkər dedik pislik, yəni şəriyyətlə bəyinilməyən bir əməl azalacaqsa, bu halda yenə vacib olur. Yox, əgər o, ona təsir edilməyəcəksə, Və yaxud onun yerinə, onun mislində başqa biri gələcəksə, bu zaman alim iştihad edə bilər. Ki, etsin ya, etməsin. Məsləhətə görə, olsun ki, edər, çünki onun yerinə başqa birisi gəlsə, olsun ki, o yeni gəlmiş bir şey sonra itirmək daha asan olsun, olsun ki, etməz. Məsləhətə uyğun, öz iştihadı ilə hərəkət edir. Və dördüncü halı odur ki, əgər onu münkarı inkar edərsə, onun yerinə daha şiddətlisi gələrsə və yaxud da həmin münkar şiddətlənərsə, O zaman hükmü nədir? Haramdır. O zaman munkəri inkar etmək haramdır. Buna görə də hər bir gördüyümüz pisliyi inkar etmək bizə vacib deyil. Əksinə, məsələyə baxmaq lazımdır. Və öncə qeyd etdik, munkəri inkar etməyin, necə ki, hədisdə buyurulur, əllə, dillə və qəlblə mərtəbələri var. Təbii ki, qəl, qəlblə inkar etmək hər bir kəsə vacibdir. Hər bir kəsə qəlb inkar etmək vacibdir. Lakin əl və dillə bu artıq mərtəbələrə ayrılır. Bəzən əllə vacib olur, bəzən dillə, bəzən hər ikisindən insan gərək susun əksinə yalnız qəlb ilə etməklə kifayətlənsin. Həmçinin münkarın inkarından bir növü də imamlara, hakimlərə, rəhbərlərə qarşı olan inkardır. Və bu məsələ Adi inkardan fərqlidir. Biz bundan öncədə bu məsələ haqqında birinci sefə az da olsa qanışmışdıq. Bu, adi inkardan fərqlidir. Yəni, adi bir insana bir şey inkar etməklə, hakimə inkar etmək arasında böyük fərqlər var. Ümumiyyətlə, məsləhətdir ki, həmişə inkar gizli şəkildə olsun. Kitablar yazmaqla, qəzetlərdə dərc etməklə, kasetlər yaymaqla, minbərlərdən söyləməklə deyil, gizli şəkildə olsun. Xüsusən də hakimlərə qarşı xüsusən də, hakimlərə qarşı gizli şəkildə olsun. Necə ki, bu haqda Zeyd İbn-i Səhəbid radiyallaha gələn qıssə buna dəlalət edir. Peyəməl Səhəsinin bir hədsində buyurur, Mən əradə ənyansə, hə, ənyansə həli sultan Bi əmrin fələ yubdirləhu ələniyyətən və ləkin liyə əxudə liyədi fə, e, fəyəxluf Buyurur Peyyəməsdəzən, buyurur kim əgər sultana, yəni rəhbərə nəsiyyət etmək istəyirsə, həmin nəsiyyətini elan etməsin, açıq aidini söyləməsin hər kəsin yanında. Əksinə, onun əlindən susun, təkliyə çəkilsin. Onun əlindən susun, təkliyə çəkilsin. Əgər o nəsiyyəti qəbul edərsə, nə gözəl, əgər qə, ə, qəbul etməsə artıq sən üzərində olduğun əmanəti yerinə yetirmirsən. Həmçinin necə qeyd etdiyi bir az öncə Zeyd bin Təbit, radiyallahu anhuddan gələn rəvayət bunu ədalət edir. O zaman ki, ona söylədilər ki, sən nəyə görə Osman'a nəsiyyət etmirsən? Xəvar üzrədirlər ki, sən nəyə görə Osman Radiyalanxaya nəsiyyət etmişsən, o cavabında dedi ki, siz istəyərsinizmə ki, mən sizlərin qarşısında nəsiyyət edim, yəni nəsiyyətimi sizə elan edim, bəyan edim. Əksinə, onu gizlində edirəm və bəyan edir ki, artıq o Osman Radiyalanxan bu haqda danışıb, yəni onların söylədikləri məsələ haqqında danışıb, lakin gizlində. Həmçinin Peyğəməri Səsələmin başqa bir hədisi bu məsələyə aydınlı Və buyurur Peyyəməsələm, əmir bir məruf, yəni yaxşılıqla əmr edib pislikdən çəkindirənlərin özlərinin buna əməl etməmələri haqqında qiyamət günü bir insan gətiriləcək və cəhənnəmə atılacaq və qarının üzərində cəhənnəmdə dövrə vurulacaq. Cəhənnəm əhli onun ətrafında toplaşıb soruşacaqlar, Sənə nə olub ki, sən cəhənnəmə atıldın? Və sənə bu əzab verilir. Sən ki, dünyada yaxşılığı əmr edirdin, pisliklərdən çəkindirirdin və cavabını deyəcək ki, mən yaxşılığı əmr edirdim, lakin özüm əməl etmirdim, pisliklərdən çəkindirirdim, lakin özüm çəkinmirdim. Buna görə də e, hər bir haqqı bəyan edib, haqqa dəvət edib, məruflə əmr edib, pislikdən çəkindirən insan vacibdir ki, Öncə özü buna əməl etsin və həm sonra insanları buna dəvət etsin. Və bu haqda geniş mövzudur, lakin əsas İmambar Bəxan Rəhmə Allahın qeyd etdiyi məsələdən bir az kənara çıxdı, hansı ki, bu məsələdə zəlalət əhlinə düşənin arxasında gedilməz, onun zəlalətdən tabi olunmaz. Əksinə, hər bir buna bilən kəsə vacibdir ki, onu insanlara çatdırsın, bəyan etsin. Bu qədər, subhanəqəlləri, həmdə əşədərlərlə.